Резгадці про Михайла Софія розридалася. Але Степанка заспокоювала. Раз його із села погнали, значить, не на розстріл брали. Коби мали розстріляти, то зробили б це вже тут і зараз. Живий, значиться. А живий, то й вернеться. Треба ждати. Така наша жіноча доля. Ждати. Всяка війна мусить колись закінчитись. Тоді усіх отпустять. Всіх, де так було. Ще ні одна війна не тягнулась від сотворіння світу до його кінця. Тієї ночі Софія довго не могла заснути. Дитинча у животі так товкло з ніжками, що вона жуйкала. Казав же Михайло, що дитині буде погано від її сліз. Але як же вона могла не плакати? Гладила себе по животу, відчувала під пальцями своє мале, заспокоювала його, навіть почала йому колисково наспівувати. Співала тихенько. Але Степанка почула, стривожа стала на порозі. «Чого тобі, доню?» «Доню?» Софія усміхнулася. «Ніколи у Степанки не було своєї доні. А чи був чоловік? Треба завтра запитати. То малене спить. От я й заспівала. А, ну, Богу дякувати. А то я вже або знаш, що подумала. Мо, старялась молодиця, гадаю, після всього. А для дитяти можна й поспівати». Степанка перехрестилася і пішла до себе. Вони так і не встигли заснути. У двері гримнули. «Одкривай!» Степанка відчинила. Мабуть, хотіла затримати непроханих гостей, не впустити їх до Софіїної кімнати. «Не будіть її, вона ж груба!» Але ті вже стояли над Софією. У приміщенні сільської олійниці, що зазвичай аж восени починала переробляти на олію насіння рапсу та льону, вже тіснились кілька десятків людей, а їх все згонили і згонили. Софії нічим було дихати, вона опустилась на глиняну долівку і заплющила очі. Біль терзав їй низ живота, кусала губи, щоб накричати. Так і сиділа, коли димка відчинила двері і наказала всім утікати до лісу. Тієї ночі, дорогою до Бузькового болота, на форманці з домашніми пожитками Степанки, вимушені подушками, вона стала мамою потямилась після родової гарячки у старенькій лісовій хищці. Її доня спала поруч на білій, празниковій, вишитій синіми васильками, степанченій подушці. «Доброго ранку, Олесю!» деть ворухнула розпухлими губами. Михайло казав, як народиться дівчинка, буде Олеся, а як хлопчик – Олесь. Коли повернулися у ту речі, степанчаної ніби ніколи й не було. Згоріла. Поселилися у школі, що чудом вистояла. А за два тижні Степанка, як і обіцяла, відвезла породіллю з немовлям до села Підковелим. Глянула на колишній будинок сільського священника отця Романа і тільки зітхнула. Від нього вціліла тільки одна кімната, в якій так і залишилася подіматка Марта, мама Софії. Решта будівлі перетворилась у руїну. Мо, вернемось Туречі? Школу хоч опалити мона, а тут же навіть печі немає. Поки літо ще нічого, а прийде холод, «Як тоді з дитям?» «Школа – то не ваша хата, пані Степо. Їй, мабуть, худко знайдеть якесь застосування у вчительській кімнаті когось поселять», – зіткнула Софія. «Краще залишайтеся з нами. Ви ж тепер і такого даху над головою не маєте. А разом якось легше буде». Степанка і не заперечувала. І щоб Софія з хорою мамою і не мовляв на руках, зробила ви з неї. Звична до важкої селянської роботи – Степанка і дерево з лісу своєю фурманкою возила, і глину місила, і валькувала стіни, і білила. До зами як так зіпили стіни, звели над ними крокви, покрили хату снопами. Зиму бідували, голодували, але вижили. Коли Олеся зіп'ялась на ноги, Софія залишила її на двох няньок рідну бабуцю Марту та названу Степанку, і вирушила до Луцька. Думала, що вдасться знайти роботу в школі. Але змогла влаштуватися тільки друкаркою в одну з польських фірм, винаймала кімнату у скромному старому помешканні, прихопленому грибком, яке взимку неможливо було обігріти. Вона вже й не сподівалася зустріти колись чоловікового товариша Микола певного, та й на допомогу його родичі годі було надіятись, навіть якби вона справді надумала шукати у них прихистку чи підтримки. Луцьк і Полтава опинилися в різних державах. Соціалістичний Радянський Союз не допускав ніяких контактів з буржуазною Польщею. Якось Софія йшла містом і побачила оголошення. У клубі «Рідна хата» виступить голова Волинського об'єднання українців, редактор часопису «Українська Нива» пан Петро Певний. Вона ж знятамилась. Може, це котрий із тих певних, про яких її говорив Михайло. Але як він міг тут опинитись? Мабуть, просто однофамілець. Але прізвище «Рідкісне». Для Волині не властиве. А рапто. Не стала чекати того дня, коли мала відбутися публічна лекція. Негайно кинулись шукати редакцію української ниви. Їй сказали, що пана редактора зараз немає, буде пізніше. У котрій саме годині наразі невідомо. Нічого, відповіла Софія. Буду чекати, скільки треба. Чоловік у світлому костюмі зі смугастою кроваткою уважно глянув на відвідочку. На відвідувачку. Пані до мене? Мабуть. Тобто, як це, мабуть, у вас є брат Микола, а також Олександр і Юрій, і ви родом з Полтави?